Bueno, hiru eguneko egin dugu, besteak beste, bueno, eh foro aldun diren eh Eskaintza badago eta bueno, hori gero eman berda enpresa bakoitzeta baitzarmena eh e, sinatzeko eta adosteko. Ba, hemen, ba, eulenek e, gestionatzen du eta momentu sakordiorek ez dago eta grebara greban gabiltza bai hiru egun hauetan. E, bertako langileak badaude, eh udaratsako langileadienak Baina neurri andre batean hori desagertzea doa eta e, IA erabat, e, azpi kontratak e, enpresak enpresak ematen dituzte eh zerbitzuaren kudeaketa. Baldintza e, zer rozberrina bituzte udal langileak eta e, eulenekoak? Bai, hor dago gakoa. Besteak beste neuste administrazioak e, bilatu izan dula zerbitzu e, merkago lortzea. E, bueno, gausatutan eki partuta gaude baina bai, e, gutegi aldetik eta lana egiteko ba estruktura aldetikan eta soldatetan ere bai, noski, ba, aldea da bai. Bueno, porcentaje ez dakit bai, baina 1.75tik gora siurenik. Eta bueno, leku batzuetan egia arasoak izaten, ba bueno, ordeskatzen dituztelako grebalariak eta bar, ta horren gainean gaude eta bueno, bestela ba 300nek greba, eta bueno, ostiraren amaitoko du manifestazio handi batekin Donostia